Важливі справи. Славне і велике місто Мальборн. І українці у ньому багато. А які вони всі активні та дружні. От, приміром, надумає, хто концерти ставити, то й зусиль великих докладати не треба. Всі дружньо будуть сидіти вдома і на концерт не підуть. А коли треба посваритися чи ще щось інше зробити, також довго гаятись не будуть. Добру активність проявлять. Сіднейці, звичайно, з цим твердженням не згодяться. Вони рахують, що їхнє місто славніше і більше, а люди дружніші і активніші. Що ж, сперечатися з ними не буду. Так от, у цьому місті Мельбурні у мене багато знайомих, і всі вони кумами мені приходяться. Та з усіх моїх кумів немає розумнішого і веселішого, як кум Юхим». Коли приходять літні місяці, діти наші їдуть до молодечого табору. А ми, батьки, шукаємо причини, щоб їхати за ними. Робимо там всяку роботу, на кухні, і так тиняємось по таборі. Треба ж діткам помогти. Свій батьківський табір ми ставимо недалеко, і хоч там більше мамів, ніж татів, все ж офіційно звемо його «татівкою». Увечері, втомлені працею, сходимось погуторити коло вогнища. Еге, що ж то за розмови? Не одному, мабуть, тоді добре гикається. Коли б хтось записав усі ці розмови на магнітофоні, можна б, не турбуючись, ставити концерти цілий рік. І, запевняю вас, вони були б інформативніші і веселіші від усіх стандартних вечірок. Анекдотів ви ніде таких цікавих не почуєте. Та ніхто не розкаже так гарно жарту, як Юхим. То вже в нього талант такий. Те, які сором'язні жіночки вдають, наче затуляють вуха, а самі слова не пропустять. Така вже наша жіноча вдача. Потім затягаємо пісню. І перед теж веде кум. Коли приходить кінець табору, справляємо новий рік. Тут вам і співи, і танці до ранку. Прийде 12-та година, бажаємо щасливого Нового року одне одному. І ніхто при дому так гарно не поцілує, як цей мій кум. Що й казати, майстер на всі руки. Та помиляється той, хто гадає, що ніби все Юхимово життя цілуваннячко та жарти. Зовсім ні. Немає такого з'їзду – «Де б він не був делегатом?» «І тоді ви не пізнаєте його». «Спішить, портфель під рукою, зосереджений, губи стягнені, видно, що людина ділова». «Добрий день», – гукаю було до нього. «Е, вибач», – махає він рукою, – «немає часу на розмови, у мене важливі справи». «І то вже знаю, Разом з портфелем під пахвою, жарти короткі». І жінка його – дуже свідома людина. Вона теж поважно хитає головою і підтверджує – важливі справи. Так ми його жартома й прозвали – важливі справи. Недавно зустріла я кума і не впізнала. Сумний сход. Що, питаю, сталося? Ех, кумо, кумо, каже він. Все це пішло від того останнього з'їзду. У мене з жінкою неполадки. Якого з'їзду? Дивуюся, теж уже місяців зо два після нього минуло. Отож і я кажу, підхопив Юхим, сім літ як музика грала, а вона ще й тепер скаче. Розказуй, прохаю, все по порядку, бо нічого не розумію. Кум сумно зітхає. Це говорить така довга історія, як у тій приказці. дре коза лозу, а вовко-зу, а хлоп-вовка, а пан-хлопа-юрист-пана, а, юрист а юриста-чортів-триста». І він почав розказувати свою пригоду З'їзд пройшов чудово Мене вибрали в комітет головою Опозицію ми знищили цілком Все майбутнє міграції раптом роз'яснилось Ось, гадай, нарешті Можемо вести українське життя У потрібному напрямку Більш не буде суперечок Лише продуктивна праця Одним словом, можливості стали необмежені Тими думками сіли ми в авто та й рушили додому. Надходив вечір. Дорога до Мальборну далека, цілу ніч. Поруч мене сидів нововибраний заступник Остап Помагайло. А жінки наші ззаду примостились. Може, кому дорога з Сіднеї до Мальборної не цікава? Але не нам. Скільки справ треба обговорити, скільки планів викласти. Їдемо, то ми і розмовляємо з Остапом». А жінки про своє гомонять. Не щулися, як до містечка я здобралися. Заїхали в гараж, набрали бензини і знову рушили в дорогу. І знову розмови, і плани, плани, і розмови. Довгенько ми так їхали, коли бачу попереду гараж відчинений. «Треба, кажу Остапові, перед Мальборном ще раз бензини набрати». Спинились ми, набрали бензини, пішли де треба, вже б їхати – а жінок все немає. «Що це, газаї, вони красу так довго наводять?» Підійшов я до дверей, та й гукаю. «Марино, час їхати!» Ніхто не відповідає. Знов голосніш кличу. Знов мовчанка. Я тоді підходжу до робітниці, що бензину наливала, та й прохаю. Ми чекаємо на двох леді. Гукніть їх, будь ласка, бо нам час їхати. А робітниця головою махає. «Не було, – каже, – двох леді, – лише ви два джентльмени. «Як не було, – леді, – кричу, – я зараз поліцію повідомлю!» «Клич, – говорить вона й поліцію, – а однак у вашому авті лише ви два джентльмени приїхали!» У мене так усе й похололо. «Жінку рідну загубив! Тридцять років разом прожили, такого не траплялось! Чи тут часом не робота п'ятої колони, думаю?» А ми, напевно, жінок лишили біля попереднього гаражу, як бензину набирали, вирішує Остап. Я розгубився, побіг до телефона, дзвоню в до дочки, а вона вже четверта година ночі. Гало, кричу, мати дома, а дочка сонна, дивується. Мама ж каже, з тобою. Ні, говорю, я матір десь по дорозі загубив. Так вона сміється. Діти, які ото пішли. «Мабуть, – речу Остапові, – жінки наші пішли до знайомого, що живе в ясах. Дзвоню до нього. «Пилипе, – гукаю, – це я, Юхим, хочу знати, чи жінка в тебе». А знайомий теж сонний, ніяк не второпує, що від нього хочуть. «Жінка, – відповідає, – спить коло мене, а на що вона тобі?» «Та ні, – пояснюю, – то твоя жінка коло тебе спить, а я про свою питаю». А він не розуміє, чого б то моя жінка коло нього мала б бути. От деякі люди на тямушці, Рожу їм, урод поклади, і то не поможе. Поїхали ми назад. Підні жінки, посиніли, сиділи на подвір'ї гаражу. А сердиті? Не підійдеш із вівсом. Я ніколи не знав, що дружина моя має такий запас слів. І де вона їх почула? Попало мені і в хвіст, і в гриву. «Жіночко, прохай її, голубочко, ти ж знаєш, які ми важливі справи обговорювали!» А вона ніякого співчуття не виявляє. Брак у неї національної свідомості, зла як тигр. Я давно підозрівав, що в кожній найсмиреннішій жінці схований тигр. Цілу дорогу, замість того, щоб говорити щось розумне, я мусів її слухати». Почувши кумове нещастя, я поспівчувала йому і підбадьорила. Хто ж і підтримає, як не кума. За тиждень зустрілися знов на весіллі. Веселий ухим клопоту, наче й не було. З тебе, дивуюся, біда сходить, як з гуски вода. Кум підморгнув і каже Велике діло психологія. Потім він присунувся ближче і тихо пояснив. «Я жінці сказав, серденько та з твоїми ораторськими знібностями не вдома з баняками сидіти, а в парламенті міністром бути!» І вмовив. «Тепер вона в нас міністром преси і інформації!» От юхим, із води вилізе сухим. Якщо комусь сталося теж така пригода, хай не гнівається. Подібність лише випадкова. Це таке, що з кожним державним мужем статися може. Але ця історія трапилася з моїм рідним кумом і ні з ким іншим. А хто не вірить, хай приїде до Мельборну і спитає когось з моїх кумів. І всі вони скажуть – диму без вогню не буває.